Розділ дев'ятий. Морлоки. Вам може здатися дивним, що тільки через два дні наважився я почати знову свої пошуки в тому напрямі, де, очевидно, лежав ключ до розгадки. Ці тьмяно-білі тіла викликали в мене непереможний страх. Колір їхньої шкіри був такий, як у черв'яків або в якихось інших істот, що зберігаються заспертовані по наших музеях, до того ж вони були бритко холодні на дотик. Можливо, моє почуття страху частково пояснювалося симпатією до Елоїв, чия відразу до морлоків поступово передавалася й мені. Наступної ночі я спав погано, може, занедужав. Мене мучили сумніви і раз ще два охоплював безпричинний божевільний жах. Пригадую, що я безгучно прокрався до великої зали, де в світлі місяця спали маленькі люди. Тієї ночі війна спала серед них і трохи заспокоївся в їхньому товаристві. Мені спало на думку, що за кілька днів скінчиться остання чверть місяця. Ночі стануть темні, і ці бридкі підземні створіння, ці білуваті лемури, ці нові черв'яки, які змінили колишніх, з'являтимуться серед нас частіше. Наступні два дні я відчував неспокій, як людина, що відволікає невідкладну справу. У мене не було сумніву, що поверну свою машину тільки тоді, коли сміливо розкрию таємниці підземного світу, але мені бракувало відваги піти на тим таємницям. Якби я мав товариша, то все було б значно легше. Але я був жахливо самотній, і думка лізти в морок колодязя лякала мене. Не знаю, чи здатні ви зрозуміти мої почуття, але мені повсякчас здавалося, ніби за спиною мені загрожує якась небезпека. Мабуть, оцей неспокій, Оця непевність і примушували мене з кожним разом усе далі й далі вибиратися в розвідку. Якось пішовши в південно західному напрямі, до гористої місцевості, що зветься Комвуд, я угледів одалік, там, де лежить сучасне місто Бенстар, велику зелену будівлю, не подібну своєю формою до тих, що я бачив доти і вона була більша розмірами за будь-яку іншу. Фасад був оздоблений на східний лад, пофарбований у блискучі блідозелені та зелено-блакитні кольори китайської порцеляни. Така різниця в зовнішньому вигляді, очевидно, була зумовлена якимось особливим призначенням будівлі, і я вирішив докладно оглянути її. Та настав вечір, я був уже втомлений довгими мандрами, і відклав огляд на завтра. Я повернув назад до пестощів маленької привітної віни. Уранці проте я зрозумів, що моя зацікавленість палацом із зеленої порцеляни значною мірою була самообманом, просто вона давала мені змогу відкласти ще на день екскурсію, якої я так боявся. Тоді я вирішив, що зволікати більше не можна. І того ж таки дня пробрався до колодязя біля руїн з граніту та алюмінію. Маленька Віна подалася зі мною. Дорогою до колодязя вона весело танцювала, але коли ми підійшли до нього, і я перегнувся через цямрину і зазирнув униз, страшенно захвилювалася. До побачення, Віночко. Я поцілував її, нахилився до отвору, і почав обмацувати виступи на стінах. Відверто кажучи, я поспішав, бо боявся, що рішучість зрадить мене. Спершу віна лише дивувалася, а тоді з жалібним криком кинулася до мене і заходилася тягти назад своїми маленькими рученятами. Думаю, що її втручання тільки змусило мене довести справу до кінця. Я відштовхнув її, може навіть трохи брутально, і за секунду був уже в колодязі. Перекривлене жахом обличчя Вінни схилилося над отвором. Щоб заспокоїти її, я всміхнувся, але зараз же глянув униз. Доводилося уважно придивлятися до непевних виступів, за які я чіплявся. Колодязь, куди я поліз, був ярдів двісті завглибшки. Спускатися треба було по металевих виступах у стінах колодязя, пристосованих для істот набагато менших і легших за мене. Через це я скоро втомився, але не тільки втомився. Один із металевих виступів зігнувся під моєю вагою, і я мало не полетів у чорну безодню. Якийсь момент я висів на одній руці і надалі вже не наважувався спинятися для відпочинку. Дарма що боліли руки й спина, я спускався прямо сходинками якомога швидше. Наді мною в отворі колодязя в темні блакиті неба сяла зірка і чорною тінню вимальовувалася голівка віни. Стугін машин унизу ставав дедалі чутніший і неприємніший. Усе, крім маленького кружала вгорі, було зовсім чорне. Коли я знову підняв голову, Віни вже не було видно. почуття моє було жахливе. Я навіть хотів був повернутися назад, таки не дослідивши підземного світу. І все-таки спускався далі. Нарешті мені пощастило. Праворуч я ледь розрізнив якийсь невеличкий отвір у стіні. Хто тунелях, звідки тільки блищали їх дивні очі? Я пробував заговорити з ними, та їхня мова, очевидно, відрізнялася від мови елоїв, і я мусив покладатися лише на власні сили. В мене знову майнула думка «тікати», навіть не починаючи своїх досліджень. Проте я сказав собі «Це твій обов'язок», і навпомоцки рушив тунелем далі. Шуму машин чувся ще виразніше. Нарешті стіни розступилися. Я запалив сірник і побачив, що опинився в просторі склепінчастій печері. Я не встиг її роздивитися всю, тому що сірник скоро погас. Побачив я, звісно, небагато. З темряви виступали обриси чогось подібного до величезних машин, що відкидали чудернацькі тіні під захист яких поспішили втекти примарливі морлоки. Між іншим, у печері було дуже душно і тхнуло свіжою кров'ю. Трохи далі стояв маленький стіл з білого металу, на якому лежало щось, наче м'ясо. Отже, морлоки, виявляється, були м'ясоїдні. Пам'ятаю, що тоді мене здивувало, м'ясом яких тварин вони харчуються. Усе я відчував і бачив дуже неясно. І важкий запах крові, і величезні тьмяні тіні, і ці огидні постаті, що, причаївшись у затінках, чекали, коли знову западе морок. Аж ось, сірник мій догоряючи, опік мені пальці й упав з рук, блимнувши в темряві червоною цяткою. З того часу я не раз думав про те, як погано був підготовлений до такої подорожі. Вирушаючи на машині часу, я був безглуздо впевнений, що люди майбутнього випередили нас у всьому. У мене не було ні зброї, ні ліків, ні тютюну, а курити мені часом хотілося страшенно. Навіть сірників я не взяв у достатній кількості. Та й про фотоапарат не подумав. А можна було б зафіксувати цей підземний світ і на дозвіллю уважно його роздивитися. Тепер же зі мною була лише та зброя якою обдарувала мене природа – руки, ноги і зуби. Ці засоби самозахисту та ще чотири останні сірники – ото й усе, що в мене залишалося. Іти далі в темряві серед цих машин я боявся. Я ж тільки зараз побачив, що мій запас сірників кінчається. Мені ніколи й на думку не спадало бути ощаднішим, і я спалив їх не менше, як півкоробки вражаючи лоїв, для яких огонь був новина. Я стояв, замислившись з цими чотирма сірниками в руках, коли це відчув, як чиїсь тонкі пальці пройшли по моєму обличчю. На мене війнуло якимось смородом. Мені здалося, що я чую дихання цілого натовпу цих жахливих маленьких створінь. Я відчув, як хтось обережно намагається відібрати в мене сірники, а чиїсь руки тягнуть мене ззаду за одежу. Неприємно було відчувати, що ці невидимі істоти обмацують тебе. І тоді в темряві я раптом усвідомив, що мені не збагнути їхніх намірів та вчинків. Я крикнув на них так голосно, як тільки міг. Вони відскочили назад. А потім я виразно чув, як почали знову наближатися і, осмілівши, стали тягти мене назад, про щось перещіптуючись між собою. Я затремтів і, майже не тямлячись, скрикнув у друге. Цього разу вони перелякалися менше, і якось дивно хмикаючи, немов сміючись, знову підійшли до мене. Признаюся, мене охопив жах. Я вирішив запалити ще одного сірника і тікати під захистом світла. Так я й зробив. Запаливши ще клапоть паперу, що знайшовся у мене в кишені, я відступав до вузького тунелю. Та коли відійшов туди, мій вогонь погас, і я почув, як у темряві наче листя на дереві зашелестіли морлоки. Вони кинулися за мною, їх кроки лунали тихо й часто, немов дощові краплини. За хвилинку мене схопило кілька рук, смикуючись відтягти назад. Я запалив другого сірника, і помахав ним перед самими їхніми обличчями ви не можете й уявити собі які то були бридкі нелюдські обличчя бліді без підборідь а сірувато червоні очі великі блискучі й безповік як витріщилися вони на мене засліплені здивовані та я не мав часу роздивлятися запевняю вас я відступив ще і коли погас другий сірник запалив третього що догорів саме тоді, як я дістався до отвору колодязя. Я трохи перепочив, бо мені аж млосно ставало від невпинного стукоту помпи внизу. Тільки я взявся за виступ, як мене в ту ж мить схопили за ноги і силоміць потягли назад. Я черкнув останнім сірником. Він зараз же й погас. Та руки мої були вже на виступах, і, шалено відбиваючись ногами од морлоків, я мерщій подерся вгору, вони стояли внизу і, блискаючи очима, стежили за мною. А якийсь малий негідник, деякий час навіть переслідував мене, мало не стягнувши з моєї ноги черевика. Дорога нагору здалася мені нескінченною. Коли лишалося пролізти десь двадцять тридцять футів, мене почало нудити, і я ледве оволодів собою. Останні кілька ярдів були найжахливіші. Декілька разів голова в мене йшла обертом, і я вже думав, що падаю. Нарешті я таки якось вибрався з колодязя, хитаючись пройшов через руїни, вийшов на сліпуче сонячне світло і... пав долі. Навіть сама земля здалася мені тут чистою та запашною. Пригадую, як Віна цілувала мені руки та обличчя, як навколо лунали голоси інших елоїв. І тут я знепритомнів.